Maja, ty jsi měla dotaz. A to ještě možná skoro. No, že to spýtat? že má to být jako takový kus, se že čtyři práce k viděnému přítomnosti. A chci se spýtat, že teda tu jednu práci jen prebereme, nebo... Také... První je základ. A základ je pozornost učitelu. A vysvětlili jsme, že zjemňování počitku těla je tež zjemňování počitku samého a zjemňování vědomí. A zjemňování objektů vědomí. Hm? Čili eh, postupem času se to všechno spojí. Ale eh, základ musí být pevný, aby se to spojilo. Právě proto... Ve všech tradicích se zdůrazňuje, že první izolovaně praktikovat vědomí těla, meditaci na těle. Jestliže pochopíme princip těla, a ten pochopíme o praxi praxí utišení, protože jestliže máme praxi utišení, vidíme bezprostředně, jak Zjemňování objektu, což je objekt je vždy tělo vlastně. Nádech výdech též patří tělu. Zjemňování těla je, se nedá oddělit od zjemňování počitku. Počitek a objekt počitku je jeden proces. Tady je rozdíl mezi východní a západní filozofií. Západní filozofie dodnes, hm? přestože máme teď teorii relativity a máme různé teorie prázdnoty ve fyzice a tak dále, e... ta nauka, že počitek a objekt počitku jsou oddělení, Můžeme objekt počítku zkoumat nezávisle na, na počitku. Ta je pevně v nás. Hm? Ten eh, dojem subjektu a objektu jako něčeho oddělného, to je součást našeho vzdělání a to je součást našeho způsobu života. Hm? Je to tak nebo není? Ale eh, z hlediska. Buddhistické filozofie a vůbec z hlediska východní filozofie, toto je pomílený názor. Počitek a objekt počitku se nedají od sebe oddělit. Čili tělo a vědomí je jeden proces. A počitek je jako most mezi tělem a vědomím. Bez toho mostu nemůžeme existovat. Jelikož my lpíme na počitku, lpíme na těle a lpíme na vědomí. Hm? A e, lpíme, protože nevidíme hm? jak tělo, tak i počítek, tak i vědomí, který je řízeno počítkem, nevidíme jako proces my je vidíme jako něco daného, protože vidíme ten objekt je jako něco daného, nezávislého na našem počitku toho objektu. Toto Aria Deva první verše čatůša také čtyř sto veršů je ty hlupáků. My jsme hlupáci. Stejný objekt, který je objekt vášně, zloby, a zaslepení, ty pevně věří, že ten objekt opravdu existuje. Je to tak? Hm? My pevně věříme, že tenhle eh, gompa je nezávi, existuje nezávisle na nás, že my existujeme nezávisle na té kompě, že eh, my existujeme nezávisle na těch bytostech, které nás obklopují. Hm? Je to tak? Hm? Že my existujeme nezávisle na tom kompítu, který je před náma, v hodinkách. Je to tak? No a to je právě naše iluze. Pokud tuto iluzi nerozbijeme, tak nemáme přístup k rozbití důvodu našeho zaslepení, což je lpění. Jelikož lpíme, jsme zaslepeni. Jelikož jsme zaslepeni, proto lpíme. Co bylo dřív vajíčko, anebo slepice. Hm? Proto potřebujeme tolik tu praxi dělosti. A ta praxe v dělosti je praxe... Zjemňování. Jestliže jsme vdělí náš objekt, naše eh, počitky, naše vědomí a objekty našeho vědomí se budou zjemňovat. Jestliže nejsme v dělí, tak se nebudou zjemňovat. Hm? Právě proto. My vysvětlili, že jako bytí, bdělosti, nebo definice bdělosti je co je in, intenzita počitku, intenzita těla, intenzita vědomí. Toto intenzivní prožití, tomu se říká upomínání se. No a upomínání se, to je bdělost. Tak teď, jelikož se upomínáme nádechu a výdechu a těla, který je základem pro nádech a výdech, když nemáme tělo žádný nádech a výdech a nádech a výdech patří tělu, protože ho cítíme jako tvrdost, jako teplota, při hm? nádechu jakožto chlad, při výdechu jakožto teplo, je to tak? Cítíme ho jako pulzace, element větu. No to, je, to znamená, to je e, tělesnost. Tělesnost z hlediska buddhismu, to jsou tyhle ty počitky, které naše tělo nám prostředku. Na těchto počitcích těla je pak založena vědomí barev, vědomí e, zvuku. E, čichové vědomí, chuťové vědomí, vše je založené na těchto základních počitcích těle. Čili básnici mluví o, to, o, o, o tvrdých zvucích, měkkých zvucích, o tvrdých barvách, měkkých barvách, o teplých barvách, studených barvách. To je intuice, která existuje. Jenomže my nejsme dost senzitivní, aby jsme to viděli jasně. A tu senzitivitu si vytvoříme, čím, že máme intenzivní prožitek a ten intenzivní prožitek to je bdělost. Hm? No a teď... Vdělost vůči nádechu a výdechu. vůči nádechu a výdechu. Včera jsme mluvili o tom, někteří z nás, tady nebyli, že základem meditace je izolace těla a izolace vědomí. Je to tak? Hm? Bez izolace těla a izolace vědomí my se nedostaneme do procesu zjemňování. Protože se budeme... Jestliže neizolujeme mysl od objektu pěti smyslů. My se budeme stále věnovat objektům pěti smyslů a naše mysl bude běhat sem a tam. A to se vyjeví v meditaci, jestliže máme počítek v boku bolest, tak mysl poletí do, do boku, jestliže nějaký počítek v rameni, tak poletí do ramena, jestliže počítek v uchu, tak poletí do ucha, jestliže počítek někde jinde, poletí tam, jestliže zvuk venku, tak poletí ke zvuku, jestliže otevřeme oči a budeme pozorovat krajinu, tak se obrátí na krajinu. Tím pádem, co se stává? Vy mě, my jsme vysvětlili, že důvod v dělosti je co? stabilita vnímání. Jestliže stále měníme objekt podle impaktu, který na nás objekty pěti smyslu udělají, tak nikdy stabilitu vnímání nezostaneme. A bez stability vnímání my nemůžeme zjemňovat objekt. Objekt se právě změní díky stabilitě vnímání. A ta stabilita vnímání povede k bdělosti. A jestliže máme bdělost, Získáváme schopnost, přestože máme jiné impulzy, zůstávat u jednoho objektu. A objekt meditace, to obzvláště zdůrazňováno v učení bodysatu, objekt meditace je vždy mentální objekt. Protože my můžeme rozvinout schopnost koncentrace a schopnost moudrosti pouze na mentálních objektech. Ten objekt, který pozorujeme jako nádech a výdech, v meditaci se stane tež mentálním objektem. Proto, přestože vítr se stále hýbe, nádech, výdech se stále hýbe, naše mysl, přestože pozoruje objekt, který se stále hýbe, se přestane hýbat. Proč? Protože nádech a výdech se stane mentálním objektem. Oko nevidí koncept oko nemůže poznat, že tohle je gompa. To může jedině poznat mentální vědomí. Mentální vědomí pozná koncept. Ale my potřebujeme přímé vědomí, aby jsme poznali ten nejdůležitější koncept, jestliže provozujete meditaci na podle Cesty Buddhisattva, což je prázdnota. Prázdnota je tež nejprve koncept. Nikdo neví, co je prázdnota. Musíme mít jasný koncept toho, že prázdnota tam musí být, aby naše zkušenost dávala smysl. Jestliže, naše zkušenost, jestliže není prázdnota, naše zkušenost nedává žádný smysl. Protože v naší zkušenosti vše se mění vše je proces. Je to tak? Hm? Vidíme to jasně Teď ale ke zjemňování objektu potřebujeme aby jsme u toho objekt, aby jsme mohli ten objekt proniknout proniknutí objektu je jedině možné, jestliže máme schopnost se v ten objekt prohloubit Prohloubení se v objekt, to je šamata. Utišení. Utišení jedině nastane, jestliže se prohloubíme v objekt. Jestliže se prohloubíme v objekt, pak můžeme poznat objekt podle pravdy. Z hlediska Mahajánového učení, tedy pravdy práznoty, pravdy takovosti. A kde poznáme takovost? Takovost můžeme poznat jedině ve vědomí, protože vědomí, ačkoliv je vázáno na objekt, může vyjevit všechny objekty bez jakékoliv deformace, jako zrcadlo. Jestliže pracujeme na dechu s tímto pochopením, tež vidíme, že ačkoliv dech se stále mění, jelikož jsme ho pozorujeme s myslí, která se nemění, zjemňuje se dech. Je to tak? Aby se tedy zjemňoval, musíme si stále ten objekt, který nám slouží k zjemňování mysli, musíme si ho stále připomínat. Toto připomínání je tedy vidělost vůči tomuto objektu. Dělost vůči tomuto objektu neznamená, že my si nejsme, to je právě eh, ta chyba, kterou většina z nás dělá, i velcí yogíni mají stále tendenci k této chybě. My, když pracujeme koncentraci, tak vlastně ztrácíme uvědomění vůči jiným objektům. Je to tak? Hm? Proč? Protože naše koncentrace je spojená s čím? zlapáním, hm? ulpíváním. Teď my, jestliže chceme eh, si meditaci osvojit, musíme si osvojit takovou meditaci, kde používáme koncentraci bez lapání, bez ulpívání. Rozdíl mezi Zkušeným meditátorem a neskušeným meditátorem je ten, že neskušený meditátor, když se koncentruje, vznikne v něm co? Napětí. Hm? Když se studenti učí na zkoušky, někdo je ruší, co se stane? Vznikne v nich zloba. Hm? Když my, dříve taky, když nás někdo... Když jsme se měli na něco připravovat a někdo nás rušil, tak jsme se zlobili. Dneska už je to možná lepší trochu, protože se snažíme meditovat a praktikujeme trochu Dzogče. Hm? Nebo nějakou jinou disciplínu, aby, která jako nám ukazuje, že vlastně to lpění, na objektu pozornosti je utrpení. Hm? Lpění na objektu pozornosti je utrpení. A toto utrpení je na zá právě na základě počitku, Na čem my lpíme, to je, to je právě počítek. A ten počítek se objeví na základě doteku Jestliže není dotek, není žádný počítek. Je to tak, nebo není? Vidíme to jasně? Teď my se učíme na ty meditace na dech právě, aby ten počítek dechu byl jasný a zároveň, aby jsme byli uvolnění. Jestliže bude jasný a nebudeme uvolnění, co se stane? Jasnost zmizí? Jestliže budeme uvolněni a nebude jasný, co se stane? Budeme podřimovat. Hm? Čili my potřebujeme balanci, hm? aby objekt zůstal jasný, aby objekt zůstal jasný, co budeme dělat. Musíme stále hledat dech. Tomu hledání dechu se říká vitarka. Hm? Vitarka znamená, že vedeme vědomí k tomu dechu. Tím, že vědeme vědomí k tomu dechu, mysl nepůjde k jiným objektům. I když na nás budou dělat impuls jiné objekty, a my si toho impulzu budeme vědomí, my k tím, k tím impulzům nepůjdeme. Tím vlastně se náš obi... počítek dechu zduševní. Stane se jemným. Hm? To je vlastně proces meditace na dýchání. Jestliže se Počítek dechu stane jemný. Není možné, aby se dech tež a vědomí, které dech chápe, nestalo jemný. Protože vědomí, jak už jsme se zmínili, vědomí, počítek a dotek jdou vždycky dohromady. Nemůžou být oddělený. Toho si musíme být vědomí. Čili první krok po tom, co jsme obrátili pozornost dovnitř tím, že se koncentrujeme na nádech a výdech a potom, co se snažíme zůstat u dechu tím, že opočítáme nebo si říkáme nádech, výdech, nádech, výdech, nádech, výdech nebo nějakou mantru, aby mysl neběhla někam jinam. První, co je třeba si uvědomit, je tedy, jak to hledání dechu nám umožňuje zůstat u dechu. Díky tomu, že zůstaneme u dechu, vlastně naše mysl se naplní dechem a pozorováním dechu získá pocit štěstí. Co všichni bytosti hledají, proč meditujeme, Proč žijeme? Žijeme proto, aby jsme dosáhli štěstí. Všichni bytosti i ty od těch nejnižších organismů hledají štěstí. Teď protože my nevíme, co štěstí je, proto hledáme štěstí tam, kde štěstí není. Z hlediska buddhismu nebo z hlediska jogy štěstí je právě v utišení. A utišení může jedině nastat se, s, s jemným objektem. Protože jemný objekt je vázán na jemný počítek a jemný počítek přizpůsobuje jemné vědomí. A jemné vědomí nebo nechává vystávat jemné objekty. Čili proces šamata, což je základ moudrosti, proces šamata, uklidnění, utišení, je proces vytváření na základě jemného objektu, jemného počítku a jemného vědomí. Jen jemný počitek a jemný vědomí může poznávat věci tak, jak jsou. Čili to je předpoklad, meditace je, že právě utěšíme mysl tím, že vytvoříme jemný objekt. To vytváření jemného objektu je tedy šamata. Hm? Proto podle buddhistického učení, teď nechci mluvit příliš mnoho teorie, to bychom se dostali venku z cesty, podle buddhistického učení, vlastně, jestliže naše vědomí se věnuje vnějším objektům pěti smyslům, může provozovat jen takzvanou malou moudrost. Jestliže se věnuje jemným objektům, může pozorovat, může poznat velkou moudrost ve sféře jemných objektů a ve sfére takzvané arupa, bezforemných objektů. A to je cesta k poznání toho nejjemnějšího objektu, kterému se říká v nirvana, což není vlastně ani objekt. Hm? Čili proces Vysvobození je buddhismu často vysvětlován jako proces vytvoření jemných objektů na základě jemných objektů, jemných počitků a jemného vnímání, až po ten nejjemnější počitek a nejjemnější vnímání, které vlastně... Se nedá nazvat, je, ne, je nekonečná moudrost, protože není spojená s jakýmkoliv lpěním na objekt. Proto je to nekonečná moudrost. Teď, jelikož můj kurz je taky spojen s s pochopením bodhisatovské cesty, jestliže chceme praktikovat meditaci v pojetí bodhisatovské cesty, jaká je, jaká je naše upája, jaké jsou naše prostředky k tomu, při meditaci na dech, anebo při jiných meditacích, aby jsme tento proces zjemňování spojili s nedualistickou moudrostí. Nedualistická moudrost je moudrost čeho? Moudrost prázdnoty nebo takovosti, jakožto jediné, jediné podstaty. Jiná podstata není jediné pravdy, jiná pravda není. Všechny ostatní pravdy a podstaty jsou jen prostředky k poznání této jediné pravdy v cestě bodhisatmy. A teď, jak to dokážeme, jestliže meditujeme na dech? Dokážeme to tím, že tělo je nekonečné, počítek je nekonečný, vědomí je nekonečné, objekty vědomí jsou nekonečné. Do našeho pojetí meditace my dáme nekonečnost. Protože v nekonečnosti, co se děje? Všechno. To není to, co, co jsem myslně na mysli. V pojmu nekonečnosti se děje, že vidíme hm? naší malou rozlišující mysl, jakožto irrelevantní. Jestliže nemáme v naší meditaci tento pojem nekonečnosti, pak my se, ačkoliv naše rozlišování bude správné rozlišování, my se ho budeme držet. Jestliže máme pojem nekonečnosti naše rozlišování, i když bude správné rozlišování, my se ho držet nebudeme. Je to tak? A to je cesta bodysaté. Rozdíl tedy v praxi v dělosti je právě napojení se na toto pojetí nekonečnosti. A nekonečnost těla, nekonečnost počítku pochází z čeho? Pochází z poznání nekonečnosti vědomí. Jestliže máme poznání nekonečnosti vědomí, Nekonečnost počítku a nekonečnost těla. Systému, jasná, jestliže nemáme, protože všechny objekty jsou neoddělitelné od vědomí, jsou dané vědomí. Hm? Toto je obzvláště pravda v cestě Bodhisattvu. Proto vlastně. V cestě bodhisattva meditace v dělosti je hlavně meditace na nekonečnost vědomí, ve kterém se vše vyjevuje, jako v zrcadle. A proto právě meditace na dech v celém těle je z tohoto hlediska výhodnější, než se koncentrovat na Dotyk dechu u nosních dírek. Ačkoliv tento dotyk dechu u nosních dírek je pro začátečníky výhodnější, na dlouhé lokte stojí za to obrátit pozornost na právě na. Periodu mezi nádechem a výdechem a mezi výdechem a nádechem, kdy vlastně hrubý dýchání se vyprázdní a nastává jemné vdýchání. Hm? Protože tělo v každém momentě nemůže existovat bez dýchání. Nemůže existovat bez prány. Takže ačkoliv Obzvláště pro začátečníky začínáme tím, můžeme si první se uvolnit, pak si uvědomit dýchání v celém těle, ale jestliže mysl běhá, je lepší se soustředit u nosních dírek. Ti, co mají špičatý nosy, tak na špičce nosu, ti, co nemají špičatý nosy, tak spíš na horním rtu pozorovat a hledat ten dotek dechu. Hm? a udělat ho jasný tím, že rozlišujeme krátký dech a dlouhý dech. Krátký dech znamená, že na tom dotyku trvá dlouhou dobu. Dlouhý dech je ten dech, který na tom dotyku trvá dlouhou dobu. Krátký dech je ten, který trvá krátkou dobu. A my ten hledáme a hledáme to tím, že jsme si vědomí z začátku toho procesu dýchání prostředku konce celého toho procesu nádechu a výdechu jsme si stále vědomí, ale přitom tež což je rozdíl v této metodě přitom jsme si tež vědomí, že mezi nádechem a výdechem a výdechem a nádechem existuje Takzvaná period prázdná perioda. A v této prázdné periodě, jestliže vůči ní budeme pozorovat bdělost, samozřejmě bez toho, aby jsme dělali jakékoliv násilí, naše bdělost se přesune na celé tělo. Hm? Tě, právě v těch periodách mezi nádechem a výdechem se naše dělost přesune na celé tělo. Teď, jestliže se chcete, chcete pracovat na té čínské nebo tibetské meditaci na dech, tak první cvičení Buddha vysvětluje v meditaci na dech jako Meditující, když je nádech, či výdech dlouhý, je si z moudrosti plně vědomen toho, že nádech a výdech jsou dlouhý. Jestliže jsou krátky, je si jasně vědom toho, že jsou krátký. Hm? V sanskritu Lukáši, jak byste to nebo v pali? Hm? dýrgam. Švásám a jsem to, dýrgam a švásám ty pražánáty. A tak dále. Čili je si vědom toho, když nadechuje dlouhý dech, nadechuje dlouhý dech, vydechuje dlouhý dech, vydechuje dlouhý dech, nadechuje krátký dech, nadechuje krátký dech, vydechuju krátký dech, vydechuje krátký, krátký, krátký, krátký dech. A teď Jestliže se snažíte dostat do té metódy meditace na celé tělo, co se stane? Jestliže nadechuju krátký, nadechuju a vydechuju krátký hrobý dech, ty periody mezi nádechem a výdechem budou dlouhé. Jestliže vydechuju a nadechuju dlouhý dech, ty periody mezi nádechem a výdechem budou krátké. A toho si začnám uvědomovat. Tím pádem se dostávám do prohloubení pozornosti na ten jemný dech.